ریاض الصالحین حدیث نمبر دے اٹارسو تریسی اتل سوا دریعتیا نمبر حدیث دے در ریاض الصالحین وعن المغیرت ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قالا سال موسی رب بہت پوچھو موسی علیہ السلام د خپل رب نه ما ادنا اهل الجنت منزله تن سورہ مرتضیٰ د کم درجې د من د درجې سره یعنی سورہ کما ده سورہ کم د جنتیا نو نه په د درجې سره یعنی جنتیان پیدبار دې متونو سره په کمې د رجې سره کم یو مومنب چې دغه د راجببه ډیره کمی, کمی په جنت کې اوڅه بئ قالا نو الله ور د جوونته هغه سړی دی ی چې او چې بعدما پس داغې نه او د خلاله هل جننتدل پس دا غنا چې داخل پخې شي جنتیان جنت تا لغویلی شی له دتا ادخل الجنه دنه ش جنت تا ويقولو نوایبده ای زمار ربا ویوایباد تا ای جنت ربا جنت دخوې ویوایبده جنت دخوې ای زمار ربا او سرنګي بزو دن شم جنتا سره کې به دن شم ز جنتا سالم موسی موسی علیہ السلام دخل رب ن سکو چ په جنتیانو کې د ټولو نه کمې مرتبه والا درجه والا وکم انسان وی نو وی و هو رجلن نو الله ودا غسله چې د اجيبه د اجيبه پس داغنا چې دن کليشي جنتیان جنتا نو دیبا دا جنت یانو نرستو جنت تا رازی نو بویلی شدتا ادخل الجنت دا نش جنت تا نو فیقولو آئی بد ایز ماربا کیفا وقد نزلنا سو منازلهم سرینگی با دا نشمتا کی راغلی دی خلقا خپلو خپلو درجو تا منازلو تطلی دی و اخذاتهم او اغسطی دیا غیق جنت کې اغیق پلیسی جنتونو کیا غستی نو سنگلار شم جنات ڈکشوی ری فیقال عبو علیشی لہو دی جنتی تا اترزا ایکونا لکا مسلو ملک ملک من ملوک دنیا عبو علیشی آیا خوشالی کې تا چشیست تا د پارا پشان دا بادشاہت دا بادشاہ دا بادشاہان دا دنیا نا چې شي ستا د پاه پهشان د بات شااهید د بات شا د باتشااهو د دنیاانه چې ستا د پااره دومرنه شي چې سومنا یو بادشاہ با د یومل بات شاو یو د یې د دنيا به با بات شا نو کو دونه تاالله میلا شوي نه تو پهې خوشاله شي دا به کم د رج والله مومنوي په پورو نوای به د جنتې رزی تو زبه خوحالهیم اي زماره به او زه خوشاله ما. فَيَقُولُ نُو چھ دے ویزه خوش آره ما فَيَقُولُ عُبُوِيَ اللَّهَ عُبُوِيَ دَغَتَ لَكَ مِسَلَ ذَلِكَ ستار پارا و همدائی دیو دنیا دبادشاہ چھ سور ملک دا و بادشاہی وانو دا بدل ملاوشی شي وَمِسَلُهُ وَمِسَلُهُ وَمِسَلُهُ وَمِسَلُهُ پشان د پشان د پهشان د دی پشان د دی مصاب کو نو ف کولو نوای بته په پم ځل زی تو و خوحاله شو زماه چې سومونه د دنیا د بعد او سره د بعدشااهته دوه بله میلا شي بیا دوه بله نوره میلا شي بیا دوه بدلله نوره میلا یعنی پم نه بعد نو ف کولو او الله حذا لکه داستا د پاه دا واشرهتو امسادی او ل پهشانته د وګورهلس بعد شا چې انسانته میلا شوشي موته خو چې او کانال ځې میلا شو یا لکه د خاورېمالې د تړې کې چېلس کانا لې د دا بعد شاې نو چېلس بعد شاهې زومونه دله میلا شو لکه دا بسستای واشرهتو ام سالی اولاد پر شاند دی اللہ دی نصیب کینو په یوم ل خلق دنیا کې زانوږی نو او جمع په لاندې کړی دا او دې با نزانږی انسان فضا تم نه جهاد ماته ملاویږي ولې دغه لپاره مهنت نه کوما ولا ک مشتاهت نفسو کا ولذت عینو کا الله بو تو داخل لس زمکه دا بادشاہيبه با تعلمي لاوشي او استاده پاره به هغه سيي استاد پاره به هغه سيي چغواريبا نفستا سچستا نفزغاري نفست ولذت عينوکا او يقيغ بسترګستا بیا بیا بنداو کلام افريګره مې تاسو کلام موازه کوو بیا, با با بیا, بیا, بیا او بیا وبلا شون تاسو ولذت عينوکا او يقيغ بسترګستا قران کہ ملائے ولکم ولکم فیھا ما تشتهي انفسکم ولکم فیھا ما تدعون حدیث کو پیغمبر پاک کو لک ماشتهت نفوسو کا چونکہ قران یاد نو دا اشتیا آیاتن اوسو له و سورۃ زہر و زہرو فق دارنګ حامم سجدیدو شورا اولا کما اشتاعات نبو سکا ولذت انکا سچ میلا سچ دل غالیه بدل میلا ویګه مستر کې بس تا حقیقین واجب ده رضیتو چې خوشاله شوم ای زماره با قال نوایب الله واجب ده بند رب ای زماره با فاعلهم منزله ده خو د معمول درجه ول مومن دای نو اعلا د جنتیانو با سوره مرتبوي منزله تن پیدار د مرتبه, پید مرتبه سره اعلا جنتی به سوره مرتبه قال نو دا کسان دی چې زغواله غرس تو کرامتهم بيدی چې کړل دي عزت مندي هغه زما په لاس وباندي تو هم کړل دي د عزت مندي زما په لاس وباندي غرس ته تو غرسات تخم کرل لته یعنی هغه دنیا کې خپل عزت مندي باندې د دوه دو دو دو اخر عزت مندي باندې وخت تر کړي او تخمې کرل یو د عزت مندي نما پلاس وردا تخم کدل لیکنه د علم د زانه رسو پر خودلی پریخودلی شاګردان پر خودلی د زانه رسو نو دا د نیکملي او د عزت مندي تخم کرللی پیلې کفلاني خلق توخم کړل او ياله رښتو أغي پس دا سه ځغونی شوې دا سه بچي دي او دا سه جماعت ته چاغه نه ختمي ها دا کسان دي زغالم چې دی دې ما ا کرمتهم بيدی عزت مندي راغې جما په لاس باندې و ختم تو عليها او ما مہر له غول نه پاغې باندي فلم کرا نوت ني ني ني ویني استرگا ولم تسمع چاغاستر ګولیدل نه دي ولم تسمع اوزنون او نو اوريد دي ولم يخطر على قلب بشر او نو ترشيوي دي پژلوده يو بندكي رواه مسلمون مالدا سي نعمتن علماء تیار کړيدي لکه قران کې راضي فلا تعلم نفس ما اوفي لهم من قرت اعين جزا ام بما كانوا يعملوا نو سرته لام سچي ايات دي اړه او سے چاغې د زانه روستو ده سے کارونه دي نیکمال دي عزت مندې پر خدي او عبد کتاب په حکم زما بي ديه پلازمہ په حکم زما په کتاب زما په تابداري زما او ما داغه په عزت مندې موهرو ټاپلو ګولوا ها چبل کار نو بغیر ده دینا نو دا غیرنی که بدملی نو کری ناک اللہ زینو مخفا کری نو داسې سی نیمتونی مولا تیار کری زغوال ما عرد تو زغوال ما چه دا سی نیمتونی مولا کری لم ترعین ولم تسمع ازن ولم یقتر علا قلبی بشر رواه مسلمون وعن امن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو قالا روی قالی ویلی وی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم این نیمی شک ازل آلم و قفویگم آخرا اہل نار خروجا منها په آخرې دجه نمیانو پ بار د وتلو د جه ن نه آخره په آخرې کس د جنتیانو پبار د دن نه کېدو جننت تهی کس چې دجهنم نه ويغم بانم الله پو کړې پ غم بړې پاکوئ په کم حال به وي اوا آخرې کس چې جنت ته پاکو دن نه کېږي نو پهغې ځالله پوه کړیمه او زارې بیان کي الذون اصله یخرجوا چاغبره وجود ورنه حبون په خارپوسو سرا حبون خارپوسه دیگه کردې دې نشو الله زغه څه دې گئی او کله کو ناټی لګی کله دا زنګونان لګی دا ماشوم ها چې کله اول رووکینی بیا روغون دی په دې ځمکه باندې ګرزی لا او ټونکې دا څه لګی نه په خارپوسو نو اوله سره چې دوجی با دور اور د جهنم نه حبون په خارپوسو سرا خبل لگلا شوی ها سزا میں ملا شوی جہنم کې نوایب الله دتا ازحب ذات ذا جنتا فتدخل الجنه دنش جنتا واتیها نرا بشدې دي جنتا فخیل الی انها مل ا نو خیال کې برا شدت چې بشکا د جنت خمل ا ډک شوی ری چرته زما د پارنشتہ فَيَجُودُ ذَهَبُهُ وَأَبْشِ تُبَارَ بِعَقْلِ الْمَقَامِ فَيَقُولُ وَإِبَ اللهِ أَيْ وَايْبَذا بنده إذ ما رب وجدتها ملأ ما امندت جنة ترى ملأ دخشوه إذ فك زمانشتا وقول الله ذا تذهب زه جنة تذا فتوخ للجنادن ش جنتا فيا اتيها نور بشده دي, دي جنتا فيخيل اليه نخیال خیال براتلی برات له شدت دا چې یقینا داسره ان ها چې دا جنات ملأ دک شوي دي پایو دې به واپس ش بیا واي بدهه بنده اې زماره به وجد توه ملأ ما مونږه غلله دک شوي وي واي بالا از ته تا اذهب ظافت خلل جناده نش جننت تا ف ان لک مثله دنیا واشرت ام صالحہ استاد پار پشاند دنیا ام لئی په پا جنت کی دنیا ام دنیا ای دا چو دنیا په مخدز مکا موجود دن تو لئی دنیا چو دا دا بستاد پار پا جنت کی وی وعشرتا امسالها اولس د دی دنیا پشاند لسنوری دنیا گانی اللہ اکبر دا دا کم جنتی چې دا جهنم نه وړوږي او په حل په سو غروان وی الله بوې دې دنیا هم نتا له ملاو دې په جنت کې ولا کا استاذ پارا وعشرت ام صالحا او لس په شانت دې باندې دا سن لونی متنا چې دا غیر تصورم انسان ته نراضي چذابه اخرې کسي چې د ووجو بد کم زینا دو ورنا او د نکیږي په جنت دا غلو یو خلکو چ سابقین دي صرف پاغه د جنت او د جهنم لګیم ده تیرشوي په خامنه تیر شو شه داغه په سوډه مقام وي او ان لک مثل عشرته امثال دنیا یا الفاظ دا سړي یقینا استاد پاره وي پشان دلسو په په مثالو د دنیا وَيَقُولُونَ وَايْبَذَا بَنَا اللَّهَ تَأَسْخَرُ بِي تټوګه کې ما پورې او ته زهکه بې یا ته خاندې ما پورې او انت الملك تو خلوي بادشاہي هو نیم مزکه ما سکړي دغه سینې دي او ته بادشاہي نو قال وای با لقد رأيت تقيق اغا عیسی ما ولده نبي عليه په خنداش حتى ترد بدت نواجزوه چخکارشه نواجزوه مخا مخا غخو نه داغا نواجز مخا مخا غخو توي ها انياب ددارو فکه فکان وی وی یقولو نبي عليه السلام ذالك ادنا اهل الجنه منزله تن داو د ما مولود جنتیا نو په جنت کې متفقن علی مامولی خا تداغلو یوه درجه والا چاچو قران زکړي بیا حفظ کړي بیا قرات کړي په په مقصد ځان پوهې کړي بیا د الله درزاد په اړه مخلوق ته ووډه دي یا عمل یې پکړي دا غیب وسور لوی مقام ښا نن دا قران کریم ترجمه زکه نشتا سزا نن بل خوازمہ نصرت د مشکات درم او دویم او د صالحین نومه <تصال> یو بیمار دی صدا زم متفقون علی اتفاق کړي شوی په حدیث د بخاری او د مسلم وعلی موسی رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلی الله علیه وسلم قال نبی علی السلام وی دی ان داوو لري کنه بشارتو نذیره زیری, زیری والی جنتونه والی باذ خلکم تن راکې جنت تا اروغه او مونږ کله کله او ظاهی بیان کو قال نبی علی السلام ان للمؤمن فی الجنه لخیمتا مللتن واحدتن مجوفتن طولوها فی السماع ستون میلا اللہ گوڑے یو سنے وی اسلام آباد کے دلہ پینزہ مرلے اے پینزہ کنالزیں ملائی گی اسلام آباد کی پینزہ پلاٹا خو گوڑے شرط بدائی چہ فارم بڑھ رکے د عمران خان به با بالکل داس چاغوي کینه کینه او زه مړه غچو سوجو دا غو غلامم او بیا چوي به بنه تیارا نوکرانو هم او خزم نه باغې دي اسلام اباد کې به داسو حریده لکه یې سینچ استاله والی قوتبه تک دي او ګاډي څه قسم تیار خوراک بدل لا ملایويږي د بچو زال لا کمرې د خوځو زال لا کمرې خم بدل دا سړی به ان من ل کې یا ل به د شپ غلا کوم پیزار به دله سفا کوم په پخپلو جامو خپلو جامونونه من با نهه دا کار ماته کوې اوله معمري د ن د پیو پسې د داخل سوه منډي ستامونونه ډ یوڅسه کوي نو چې دا بیادهله میلاو شي او او پ ل کې چې شی اوله میلاو شي اوله میلاو نه شي او دا سروږیګی له ګیارې خلک سکه سکه کې سکه او دا د الله او د پیغمبر دوه طرف ندی داسې زونه چې ګوره دازي دا دای یقیني دي د دې لپاره من کوشش نکو او دا رو رضې دي دا دې لپاره کوششونه لګی خلکو سلوېخ کاله په اسلام آباد په کورسو باندې ناستو بنگلو وقت وخت تیراو نه داګه د کورسونو لري شي ویری چا به چته بل لري کېږي نه او سا غیبا خبا نہیں امیشہ خوننے دا غزے بلہ ہم نمبر وڑکے گنے رو دا وینا او دا به امیشہ ستای رو را امیشہ مرگ بنی بیماری بنی بول بنی والا بول بنی خراج کے بنی زکا مکر قربا کهتش پی دا دا دا پجیمی کی دا شیبنی ارس و بلکل صفا میدان بھئی پیغمبر پاکو اِنَّا لِلْمَوْمِنِ فِي الْجَنَّةِ ل بشکا د مومن د پادبا په پا جنت کې یو عظیم شان خیموي د ملغل لري یوي ملغل نه بجوړی مجوفتن چاغه به منسک دډی منسک به خالی لقدانل دایو قسم دا څه شې چې منسک هغه سي هغه ډډی د خلقت قلمونه جوړی طولها فالسماء ستون ميلن چې وګدواله د غیبا پاسمان کې پو پو, پو اسمان کې مان پورتاوالي کې پورتاوالي کې طول دا غیب شپه ته ملي دا خيمه خيمه دغه منځ کې خالل او د ملغله ر جوړه یوه ملغله را د بارا د مومن با پدی کې اهلونه اهلوي خشته دار بي خپل بچي بي بياري بی بي یطوف عليه المؤمن ګرځي با پدی باني مؤمنان پيوبل باندي پخپل منسک فلا یرا هم باذا نبویني باز د دې بازو لرا داسې به چې بازو به باز نه ویني هه نبویني بازه بازو لرا یطوفو خيوب البنيويني نو د خوزو پمنسکې چې هغ خپل بني ساته کم بغوز او حسد ایک یو سدل ډیر مخې خوب بني چډيري خزي نو خام مخې یو بل سکه بغوس کي چې دې سله بنا کي ما سره نه کي نو دغه سيز با تر منس کي نهي لیدل و نهي فلا ير ابازهم بازن د خپل خزي بخپله پله بنگلي د خاون بخپل پل مقاموي متفقن عليه ال ميلو ستتو الافه زراع ايو ميلو هاش پګو زرا غزره شپګو زرا غزره شپګ زرا قزا دا یو ملي نوشپېته ملي بیا ګوره وعن ابي سيد خضري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام ان في الجنه شجراتا يقينا ب جنت كبا يغني يسير الراكب الجواد المزمر السريع مئه سنه ما يتوا ګورا ان فی الجنه شکا په جنت کې به یو نه زیبا سور الجواد زیبا هغه سور لاندې دونه نه هغه تیز رفتار اس په جلته سراب مزمر چاګه ټپشي دا ټپشي وي د خوراکونو د وجه نه دا ټپشي وي د وج د ورز شنو اغه سهغه غغه پاغه با نیپاتی او بیکاره غغه ته للی شیوی تیز رفتار او ناغت رفتار تیز کی او چا سه هضمو د کټه کټه پاندی یو کڼو اچته تیز للی شي او چنره ورچکل کی عادت دی ناغت چا خزی ناغت پمنډه نو لوچ سن کال اگر روان وی دا غونی د لاندې سن کال ما یقطع ختم بل کی اغه سورې د بوټي د جنتی دا د یوی بونه سورې سل کال یو تیز رفتار ځوان قوینه او زوان قوین جوان پاغه سوري او هغه روانوی نو د اغه ونی اغه سورې به ختم نه کی نو چې بیا ډیرونی د نو یو ډیر دغه چې د یو دنیا م نه چې لس دنیا غونده دن انسان له جنتی د کمزوري له ملاویږي نو چې غته به سورې ملاوي شي وروايه او فسين ازن مين روايت ابي هريره قالا ويسير الراكب في الظل ما اتسنت ما يطوا گد زيبا سور پسوري داغه وني سور برواني په تیز رفتار اسبا ني پسوري داغه سل کالا ختم بني کېږي ل رسولي لرا وعن نقل له د کندي زيو خو سخه بويا مينتهم پکار دي ها د دنیا د پا چې اکټر جوړیږې انژینیر جوړږې مبر دا سوه منډې و چې در میاشت یو میاش پې اوټوته نو سوه هر چا ته پخپو پرې وو یو سلامونه اوته کو جاه پیې په چا خوړکونه په چا واګې وړې په چا چاییان کې چې ی د مال وټه کې پیسم لګي دننم لې شپه منډې وئ نو چې کلهسی د میلا شو د میلا نه شي نو چې لوکو د مین سرړ کوي چته شپه پاسي کې عبادتونه کوي مهنت کوي غلطه خبره نه کوي عقيده سم کوي عمل سم کوي خداموند دې ان شاء الله ان النبي صلى وسلم قال بير اسلاميني ان اهل الجنه لتراون على الغرب من فوقي دایوبل مقام دی ښا یقینا جنتان وا خامخا ويني بدا جنتیان اهل الغرف بالا خانو ولا چته پاسه د دې دې یو بام جنتیان یو به خاصی بالا خانو کې به اوچتوي نو لاندې جنتیان باز بالا خانو ولا خلک د پاسو ویني څنګه ویني اے لاندې چې تونکه یعنی لاندې چې کم جنتیان وي ابام وي بارځ داغه د پاسه کم جنتیان نو ناغه بدلی شادوالوي داس بیوینی کما تراؤ نلکاو کبد دوری الغابر من المشرقی المغرب لکسنگا چیوینی تاسو آغستور زلی دنکے الغابر چاگا فل کی دنکے فیل افقی من المشرقی اذب پو افقی پاترافو د مشرقی آدھ مغرب کی لیتفازو لی ما بینہم دو وجد زیاتوالی د اغه چې په مابین دغې ګيري سورا سمنه چې تاسو په اسمان پاترافو باندې ستوره رڼا وی نه اپ رکیږي او چمکیږي د مشرق او مغرب نو دا رنګ په با بالا خانو کې په تاسو جنتیان یاندا شي وی نه او چته مرتبه والا قال ان وی صاحب یا د الله پیغمبر اے د الله منازل انبیاء لم یبلغها غیرهم دغه منازل د پیغمبرانو چ لوې مرتبه واره دغه پیغمبرانو شيږي لا يبلغوا نہ برسيږي غیر دین نور سوق قالا پیغمبر پاکوینا بلا بشکاو ولذي نفسي بيدی سماده قسمي په زات نفس ما فلاز ده کده دا صلیدي امون هغه پکې وی ودا سری چې دی ایمان وروړي 팔ا و صدق الو صدق المرسلین او تصدیق د پیغمبرانو کړو د هم پکې اوسيږي بالا قانونو کې متفقن علیه و نبیو ريله ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی عليه السلام لقب قوس فی الجنه خیر مما تدو علی شمس او تغرب یو اندازد لیندې په جنت کې قوس یو کرولا دزمکه په جنت کې دابه غوري دغه دا سنا چې راخي دي نور او تغربو یاډو بيګي ګور لکاب قوسن اغا حترف دلندي جې دلندي مسک چې کم دا اغا به دوړوي په جنت کې چې سمن راخي دي پليبانې نور یعنی چنور په صورت د دنیا مخلوق باندې با لګي دوړ به داږي وی قاب دوړوي ایاجی پریوز انوار متفقن علیه ولم یقرجو مسلم وعنانس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا بل یو حدیث کې راجی ہاں یو خدا رہی د کرولا زمن کے معمولی سر د زمن کے اب دور بہتری خیر من الدنیا وما فیها انہ فی جنت سوکن جنت کے بازار ہاں یا اتو د توډيري بازاران چې خزي یو سړي په کې ګرځي رواني ال عجیب دي د بازار تا هر یو جمعه او ته پوری ه الشمال او الشمال نو ابو لواب لوزي هوا د شمال هوا د شمال وابلوزي اغا هوا د جنت په جنتیانو وباندي نو او چت په کې په مخونو دا غي اغان مشکو وان بار په واچي دغه په مخونو باندې فتحسو فی وجوه المسابب نوابه چي غاوا په مخونو دي جنتیانو په جامود دي جنتيانو باندې نورم قایس واده و بنا چي نور و مخاست شي د هوا په وجبانه فیزدادون حسنا نزاد به کدي زیاد نورم حسن سیاک و جمالا و خاص فیرجعون الی الیهم وقد زادوا حسنا نو واپس بشیدای خپل اهل تھا نو چې دی واپس خپل کور نو خپلو بنگلو ته زیدا جنتیان د باذ بازارنا نو دی بخز یاد کړي حسن او جمال ځان لا ويقول لهم اهلهم نو اووای دی جنتیانو ته اهل دا غي بیا بي بي والله قسم الله لقد لقد لقد زدتم حسنا وجمالا پتا کې زیاد کړې تاسو حسن او جمال خاص وي ويقولو دی بوای او انتم ولای او تاسوم قسم پاله تاسوم قسم پاله ا غیبم خېستای دی بوم یو بل ته بخېستا خېستا نه ګستاخو خېستا خېستا ښکاری خېستا ورکړه خېستا خېستا ګوره خېستا کارونه کوي جو خېستا به او چې غلط کارونه کوي نو خېستا باندې ګو چې کوم طالبان د دینکار کې صفای دین تراش غوخه چاوال <سؤال> الله ټول ګډ وری چې له سره تیر کی دا چې خاصته چې په شان د ګور نو ګور دا چې داره څنګه دغه سره څنګه څنګه شو او دا خاصتا کارم بیا کې ابو تاسو قسم په الله دې خاصته شي بعدنا حسن وجمال تاسو زیات کړئ پس زمون حسن او جمال روا مسلمون مسلمان انصاه ابن صاد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال جنتیان به بیشک جنتیان بلای تراون ویني به جنتیان بالا خانو والا برپ جنت کی کما ته تراون الکوكب فسماي لکه څنګه چې ویني تاسو تخستہ کار نه کوي ته لکه څنګه چې ویني تاسو سوره سو سو بر پاسمان کې زاهر دسته تخستہ نه کوي متفقون علی اتفق کله شوه په دې حدیث د بوخاری او د مسلم مشکاствیم روالی.